A Tizenötödik Fejezet Miután mindezek megtörténtek, Beszélt az Úr Ábrámhoz látomásban mondván, Ne félj, Ábrám, én vagyok a te oltalmazód, És a te jutalmad igen nagy lesz. És mondta Ábrám, Uram Istenem, mit adhatsz nekem? Én elmegyek gyermekek nélkül, És házam örököse a damaszkuszi Eliezer lesz. És Ábrám hozzátette, Íme, nekem nem adtál utódot, És íme, a házamban nevelkedett lesz az örökösöm. De íme beszélt az Úr hozzá, Nem az lesz az örökösöd, Hanem aki a te ágyékodból ered, Az lesz az örökösöd. És kivezette őt, és szólt hozzá, Nézd föl az égre, és számláld meg a csillagokat, ha tudod. És mondta neki, ilyen lesz az ivadékod. Hitt az úrnak, és beszámítatott neki megigazulásra. És mondta neki, én vagyok az úr, aki kivezettelek téged a kaldéai úrból, hogy neked adjam ezt a földet, és birtokold azt. És ő szólt, Uram Istenem, honnan tudhatom, hogy birtokolni fogom azt? Válaszolván az úr mondta, hozd nekem egy három éves üszőt, egy három éves kecskét és egy három éves bakot, egy gerlét és egy galambot. Ő mindezt odahozta, és ketté vágta őket középen, és letette egymással szemben a részeket. A madarakat azonban nem vágta ketté. És ragadozó madarak szálltak a testekre, És Ábrahám elűzte őket. Amikor lenyugodott a nap, Mély álom fogta el Ábrámot, És íme nagy és sötét rettegés tört rá. És mondatott neki, A jövőről tudd meg, hogy ibadékod, jövevény lesz a földön, ami nem az övé, és rabszolgaságba vetik, és gyötörni fogják őket négyszáz éven át. Mindazonáltal a nemzetet, amelynek szolgálni fognak, én fogom megítélni, és azok után nagy vagyonnal vonulnak ki onnan. De pedig elmégy atyáidhoz békességben, és jó örökségben temetnek majd el. A negyedik nemzedékben térnek ide-vissza, mert még nem teljesedett be az amoriták gonoszsága egészen a mostani időig. Amikor tehát lenyugodott a nap, sűrű sötétség lett, és megjelent a darabok között átvonuló füstölgő kemence, és égő fákja. Azon a napon szövetséget kötött az úr Ábrámmal mondván, utódotnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától egészen a nagy folyamig az Eufráteszig. A kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat, a hetitákat, perizitákat és refaitákat, az Amoritákat. Kánovániakat, Girgasitákat és Jebuzitákat.